Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu wa nasta'imuhu ilayhi Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdihi illahu ku aku bersaksi tiada ilah illallah la wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Seingat ini buat julung julung kalinya di IQ kita buat satu program untuk mengenali mazhab Syafi'i dengan sebenar benarnya Di mana dalam khusus hari ini Kita akan berbincang tentang solat Menurut mazhab syafi'i <tuh> Kalau ada perbezaan hadis Ada hadis yang berbeza Apa yang kita akan buat Kita akan pilih apa yang telah dipilih oleh imam syafi'i Melainkan kalau ada beberapa bab Di mana hadis itu lemah dan sebagainya Kita beralih kepada pandangan lainlah. Cuma secara umumnya Hari ini khusus kita Akan bercerita tentang mazhab syafi'i sahaja Supaya selepas kita keluar, kita boleh cerita kepada orang lain, ini madhab Syafi'i Dan nota yang tuan-tuan dan puan, puan dapat, kalau yang dah dapat lah, yang belum lagi, sekejap lagi. Nota itu adalah terjemahan asal perkataan Imam Syafi'i tentang solat. Ya? Oh, kena pegang lah? Okey. Nota yang mungkin di hadapan tak dapat lagi. Itu adalah terjemahan asal perkataan Imam Syafi'i. Yang lain-lain adalah tambahan ulama' di dalam madhab syafi'i Sebelum kita mula Tajuk kita ni Saya takut kita pergi ke tempat lain Saya seorang yang pergi, orang lain tak pergi susah pula Jadi kita pergi bersama-sama Jadi sebelum itu kita confirm dulu kefahaman kita tentang tajuk Dalam tajuk kita Ada tiga benda penting yang kita perlu faham Pertama, solat Kedua, madhab Ketiga, Kita kena clear tiga benda ni Sebelum bergerak untuk faham solat Di dalam madhab syafi'i Mula-mula, apa maksud solat Solat di sudut bahasa Ertinya doa Allahumma ala muhammad Maksudnya ya Allah doalah kepada Muhammad. Itu maksud di sudut bahasa. Entah maaf tuan, tulisan saya memang tak elok. Yang kedua, di sudut istilah syarak. Apa maksud solat? Solat adalah satu kumpulan ibadah. Satu kumpulan perkataan dan juga perbuatan yang dia bermula dengan takbir berakhir dengan salam. Jadi ini solat. Spesifik. Jadi setiap ibadah yang bermula dengan takbir dan hujungnya salam itu maksudnya solat. Kalau di tengah-tengah itu rupanya berbeza. Bagai contoh solat jenazah. Kita tak rukuk, tak sujud. Tapi itu nama dia tetap solat. Sebab dia bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Okay, itu lingkatnya. Solat yang kedua. Madhah. Oh, maksud perkataan madhah? Mim za ha ba Asal perkataan madhah daripada zahabah. Zahabah maksudnya pergi. Madhah di sudut bahasa tempat kita pergi. Tapi, bahasa tak penting pun, tuan. Tak payah bagi perhatian. Jangan serius sangat. Kita belum belum sampai masa untuk serius ni. Okey. Badhak, ertinya cara kita mengambil agama ataupun cara kita memahami agama. Apabila Nabi SAW meninggalkan sunnah, orang mentafsirkan sunnah itu. Imam Syafi'i tafsirkan sunnah. Imam Malik tafsirkan sunnah. Maka datanglah perkataan mazhab Mazhab ertinya Cara seseorang itu Mentafsirkan agama Sumber kita Al-Quran Sunnah Tapi bagaimana cara untuk mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah Mazhab Cara Abu Hanifah Kita namakan itu Mazhab Abu Hanifah Jadi itu Mazhab Yang ketiga Imam Al-Shafi'i kalau tak tahu Imam Al-Shafi'i Jangan duduk Malaysia bila, bila, bila, bila. Imam Al-Shafi'i Bagaimana kita tahu imam yang lahir pada tahun 150 hijrah meninggal dunia pada tahun 204 hijrah Sentul sampai 204 Imam Syafi'i adalah seorang imam yang mana mazhab besar disandarkan kepada dia Apabila kita namakan mazhab Syafi'i Ertinya kita mengikut tafsirat Imam Syafi'i Jadi itu secara asas Tuan-tuan, kadang-kadang dalam bab agama, kita akan berdepan dengan hadis yang berbeza. Contoh, nanti kita akan masuk detail. Ada ketiga, ada sahabat nampak Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Ada naf lain, mesti usahkan, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Yang tadi atas dada. Yang ini bawah dada. Ada naf lain, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Bawah pusat. Ada lagi masalah Allahu Akbar Maka di mana kepentingan madhah Kepentingan madhah adalah Di dalam madhah Syafi'i Kata Imam Syafi'i Takbir adalah Allahu Akbar Dalam madhah hanafi Kata Abu Hanifah Takbir adalah Allahu Akbar Jadi di situ kepentingan madhah Tuan-tuan Kita ikut sunnah Tapi jangan sekali-kali kita kata Bila ikut sunnah Kita menafikan madhah Tak Ulama' madhaq adalah orang yang menafsirkan sunnah Mereka menjadikan sunnah itu clear Jadi perbahasan kita pada hari ini adalah Solat mengikut madhaq syafi'i Okey, tuan-tuan, ketah yang ada dekat tuan-tuan da -da, Semua dah -da dapatkah? Belum lagi ya? Eh? Itu adalah perkataan asal imam syafi'i Allah kalau sempat kita akan bagi juga slide ni dalam bentuk botol set Dan yang yang, yang tuan-tuan dapat sekarang itu adalah perkataan Imam Syafi'in Kalau perlu saya akan bagi uh, teks asal Arab dia supaya tuan-tuan boleh rujuk kembali Tapi yang saya bagi itu adalah terjemahan Sekarang di sini kita ada lebih kurang 80 slide Dia akan ambil masa yang panjang untuk habiskan solat di dalam madhab Syafi'in Itu slide tak masuk perkataan saya lagi Kalau slide 80 slide <gifaan> tak tahu bila nak habis Jadi kita cuba buat seringkas mungkin Dan secepat mungkin Tuan, sepatutnya program ni kena sehari suntuk Susah Imam Musyafi'i susun pasal solat 3-4 tahun Kita tiba-tiba 2 -tiba jam nak belajar tak, pad tak padan lah Melainkan kita pergi kelas padua'in Kelas padua'in Rukun solat 13 Mula dengan ni, habis dengan ni Kok mana main rukun solat kita pun tak tahu Yang tu boleh buat Sejam boleh siap Tapi tuan, tuan kalau nak detail Nak ambil tahu apa yang Imam Musyafi'i sebut Getih sikit lah. Jadi tak apa, kita jangan buang masa, kita terus mula Yang pertama Kata Al-Imamul Mawardi Orang yang menyusun cara solat di dalam mazhab syafi'in Di dalam mazhab kami Cara untuk mempelajari solat Berdasarkan dua hadis yang pertama hadis Abu Umais Sa'adi. Dan yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang Arab Badawi cara menunaikan solat. Untuk sebelum kita sambung. Kita baca sedikit hadis kedua-dua hadis ni. Ini, ini hadis Arab Badawi. Kisahnya ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia solat dekat dengan Rasulullah. Lepas dia solat, dalam sebahagian riwayat disebutkan Nabi suruh dia ulang. Dia ulang sekali. Habis ulang sekali lagi, Nabi suruh dia ulang. Dia ulang dua kali, tiga kali sampai lelaki dia pun tak larat nak ulang, maka dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alimni ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Aku dah tak langat ulang semayang 7-4 kali ni Tolong ajar aku bagaimana cara menunaikan solat. Maka Nabi mengajar Arabi ini Kata Rasulullah Apabila kau menghadap kiblat, Maka bertakbirlah Ringkas Kemudian bacalah umul Quran Dan apa yang dikehendaki Allah untuk dibacakan Maksudnya baca umul Quran Dan juga benda lain selain daripada umul Quran Untuk sebelum tu Umul Quran Nama lainnya, Ummul Kitab Kata-kata <coughs> yang kepada surah fatihah, Ibu kepada Al-Quran kata Ibu kepada Kitab Jadi kata Rasulullah Bacalah al fatihah dan surah lain Kemudian, apabila engkau rokok Letakkan kedua-dua tapak tangan di atas lutut Kedua-dua tapak tangan di atas lutut teguhkan pergelangan tangan dan luruskan belakang badan. Maknanya, apabila kau rokok, kedua-dua tangan dilutut, badan lurus, tangan letak dan tekan. Teguhkan tangan di atas lutut. Kemudian, apabila kau mengangkat kepala, maka bangunkanlah tulang sulbimu dan jadikan semua tulang berulang kembali ke tempat asal. Bila bangun dahulu, pada rokok, Kembalikan semua tulang di kelupukan asal Sebagaimana orang berdiri Kemudian kata Rasulullah Apabila kau sujud Sujudlah betul-betul Tepuhkan sujud kau Nanti lepas ni kita akan bawa periksa Jadi saya tak payah tunjuk satu-satu Nanti -satu. kita akan ulang balik Dan apabila kau duduk Duduklah di atas Paha kiri Dan lakukan yang demikian di dalam setiap solat. Duduk di atas Paha kiri Nanti kita akan bincang detailnya Cuma ini secara pembukaan Hadis ni menjadi rujukan tentang solat Di dalam madhab syafi'i Dan hadis yang kedua tuan, -tuan hadis ni saya ingat nanti Supreme tuan, tuan baca sendiri panjang pula Takut tak habis kita punya Apa ni? Slot kita Cuma secara ringkas je Abu Humayy As saadi Bukan dapatkan Adik Abu Humayy as saadi Dalam hadis ini nabi cerita dengan detail Di mana Abu Humayy as saadi adalah seorang sahabat Yang mana satu ketika dia kumpulkan orang semua Lalu dia mengajarkan mereka solat Ketika dia mengajarkan solat Ada sahabat lain bersama dengan dia. Dan apa yang diajar oleh Abu Hurairah al-Qa'adif dipersizuri oleh sahabat lain. Di antaranya Abu Hurairah. Jadi, ini hadith. Dan tadi juga baca balik. Sebab saya tak mau ambil masa yang panjang. Okey. Kembali kepada madhab syafi'in. Step kalau kita masing-masing. Kita, kita bermadhab syafi'in. Yang yang madhab lain pun tinggal di luar pun. Masuk madhab syafi'in saja. Nanti tuan-tuan nak tanya kuat atau tak kuat, lepas ni kita bincang. Yang penting, perbincangan kita hanya menjurus terhadap madhah syafi'i. Okay. Niat. Kata al Imam syafi'i rahimahullah. Kita tak mahu tulis dengan orang sebab nanti dapat slide ni. Tapi kalau nak tambah, boleh tambah. Kau-kau, kalau kita buat perkara ini, kita tambah sekali lagi, tak kata Imam Syafi'i niat waktu kita berniat adalah semasa kita bertakbir muqarinan bertakbir. apabila seseorang bertakbir masa tu dia niat dia tak boleh niat sebelum takbir ataupun dia tak boleh niat selepas takbir kan buat beda solat dengan puasa puasa bila kita niat kita tak boleh nak kami tengok matahari betul tak nak dan tu pun niat mesti lah Siap-siap pagi semua masyarakat Bila tengok matahari Naik ke belom Puasa lagi Tapi dalam solat Kata imam khusyafi Bila kita mula niat Kita mula perbuatan pertama solat Mengangkat tadbir Ketika itu kita ni tuan, tuan Mengikut mazhab Hanafi Bila kita boleh niat Kita pergi ni Kita boleh niat ni Sebab itu Allah Allah Tak Tapi mazhab khusyafi Ikut hak Maliki. Takdelik ni. Mazhab Maliki dia special sikit. Imam Malik Madinah. Niat itu bukan rukun solat. Tapi niat adalah syarat sah solat. Apa benda yang syarat sah dengan rukun? Rukun dia duduk dalam ibadah. Takbirat tu bukan rukun solat. Dia duduk dalam ibadah. Tapi syarat dia duduk di buat ibadah. Untuk, syarat bukan pukul. Untuk aurat, syarat bukan pukul. Maka kalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tak kereta ni, kita akan bagi. Start kereta, dia ada tiap waktu, mesti, lebih banyak. Main kereta, ambil tu, nampak kamu apa-apa, tampak kamu apa-apa, kita boleh keluar. Ikut balik ispah. Sebab, kalau dia akan lihat itu adalah syarat, dia tak sementinya melekat, cari kambang-kambang. Okey, ini ya. Kalau ni di dalam dalam ni, tak leh ke tau. Jadi ikut mengatakan bila ada niat seperti kita buat tadi. Ha ni. Apa dia? Sebab tak salah dengan amali. Ulama mengatakan ni dekat bahasan ni. Sebab zakat amali adalah perkara yang kanis. Maknanya dalam tak yang dibahaskan di dalam ni, kebanyakan orang tak bahaskan. Dan apabila berlaku kepada yang berkata, Syafi'i dengan Harafi Itu dilambat ha. Sebab tu, untuk Imam Bawazi, dia kritik berikan Harafi ya? Malik dengan Ahmad, dia tak tahu, sebab mereka berkata-kata Masyid Syafi'i dengan Harafi, mereka berkata-kata Masyid Jadi, dia yang tak sering letak Maliki, dia dengan Harafi, dia tak sering Bukan Imam pula, orang-orang tak letak-mata Mereka berkata-kata Masyid Jadi, sebab tu, dalam slide kerosnya, kita dah untuk dan ketat Malik dan juga Ahmad Betul Sebelum kita pergi Dalam tahap syafi'i dengan khasri Walaupun wah, mereka sebut benda yang berbeza Tentang niat Tapi sebenarnya sahabat pada eh. Niat ni, benda yang tak boleh dilancar Dia datang automated dalam kepalanya Of course, sebelum kita angkat ketika kita angkat khasri, niat, niat tu setiap Tak mungkin Tak mungkin ada niat yang kita angkat khasri Jadi khasri yang seperti ini Perdebatan tu tak penting ini hanya perdebatan kalau apa? Tidak boleh jejakkan ibadat tu. Apa kita keluar dari rumah bila nak niat ni semayam? Bila tempat mereka kita niat, kita ambil buku memang niat kita nak semayam, kita akan khair. Memang niat kita nak semayam. Boleh tak berbahagia buku kami ni? Terima kasih. Oh nah, ni, nah, jambu. Bawa, betul. Betul, dah nak tak siap. Apa hmm. bila kita niat untuk solat, niat itu mesti mengayun lidah. Yang pertama perbuatan, apa kita nak buat? Kita nak solat. Niat kita pertama sekali, aku nak solat. Itu yang tak boleh. Nawaitu tahu kalau buat Allah bersabar. Itu ada cermin tak? Pertama sekali perbuatan. Yang kedua benda tu hukumnya apa? Wajib atau sunat? Niat kita kifayah? Ya atau fardhu? Solat apa yang kita nak buat? Jadi dalam niat ikut mazhab Syafi'i juga benda ni ada. Kita ikut apa cara kalau kita la kita main, kita tahu lah kena tengok. Tak ada dulu main baru siap, kita buat tak ada. Tak pun fikir. Nohah ni wajib ke sunat ke? Tuan. Orang tak fikir apa pun ni tu. Tak masuk akal. Tidak ada perbahasaan ni bagi nohah. Cuma dalam persatuan ni ni ada tiga-tiga benda eh. Tuan. Ada benda yang cukup pada kita niat perbuatan Tak ada. Kaji. Aku beri haji kepada Allah. Kena tak cukup. Ada niat yang cukup kita niat perbuatan dan cukup. Tak Kita Kita keluarkan buit. Aku keluarkan buit ni wajib kepada Allah boleh jadi dengan kain yang kita nak bayar dengan tu, ni bulan berapa tu? Kebilau kos apa nak kira? Kita susun dia, begini apa? Begini apa ya? Lu tu? dah sampai lima kali orang, lima kali, dia terjual tak orang? Nah, kalau dia orang orang kat dia buat kerja susun dalam masa hari bermalam, jadi dia bayar apa? Bayar tu? Apa lagi nak kaji? Besar, lu, besar, yang kecil puasa dan juga solat dia menghasilkan tiga hidup perbuatan kita hukumnya dan kita tentukan perbuatan Imamun Nawawi kata kalau kita tentukan perbuatan, nanti dia kita nak bayar maklumat otomatik kita tahu, sahaja Lepas itu apa? Lepas itu apa dia? Dalam mana saya dalam mana saya pergi? Imau Satu pandai cuma sebut QS jadi, 51 tak sebut langsung dia tak dapat nikmat. Keluar pandai yang kita. Eh, madah kat sini tak dapat nikmat. Kalau ambil in kalau buat waktu kita dapat Yang di macam ni kecil-kecil bodoh dia. Di macam ni tak sebut langsung dia tak dapat nikmat. Yang sebut tentang lafaz ni adalah az Seorang alim dalam ilmu tafsir. Dia kata wajib lafaznya. Imam Syafi'i, semua kata Salat dimaksudkan dengan Salat dengan perkataan Al-Jubayni, dia di tafsir perkataan Syafi'i Dia kata, maksud perkataan tu lah mazniat Tapi orang lain bantah Imam Al-Suluti, Imam Al-Dawafi, Al-Mawati Macam-am-am, maksud Imam Syafi'i Perkataan tu adalah Allah Al-Bab Bukan dia lafaz niat Jadi dalam mazhab Syafi'i Dia seorang dia yang kata, wajib lafaz niat Ulama lain semua kata sunat. An Andawawi, Al-Mawardi dan selain mereka. Tapi pandangan Imam Syafi'i sendiri tidak sunat. Syafi'i tak sebut. Suyuti juga tak sebut. Jadi kalau tak lapas niat buat apa? Niat yang sepanjang. Tak main, dia tahu. Aku sebenarnya, aku buat serangan. Niat bukan tulis dalam kolok dia. Sahaja, asli, semayang, bohong, sebahagian. Itu bukan niat. Itu bercakap tanpa sebarang. Itu borok. Tak, itu bukan niat. Borok bukan niat. Niat tinggal kita berdiri beli Benda itu ada dalam kolok dia. Macam mana dia ada, kita pun tahu. Kita pun Semua benda yang kita dapat, mesti didanggulai oleh niat. itu bukan dalam kejap-kejap. Mesti ada. Tak payah tanya semua-semua berpaksa ini Tepat keluar teman ni, benda ni mencint Jangan tanya semua-semua berpaksa ini Sebab taklah, kalau saya lagi Orang macam, dia orang-orang yang punya dah dalam Jangan tanya semua-semua Kita akan tanya, yang aku tahu dah dalam ni sunat dan ini, ini sunat, berpaksa Jadi ni, ni sunat, oh, semayang berpaksa Allah SWT, sedang Mayat eh, ke depan, pi depan mayat Jangan tanya semua-semua tentang minyak Aku malam ni, aku dah semayang dengan mayat ni Nanti penuh-memayang, buku-kuin okay, sunat, sebab tanya-tanya, Allah. Dia betulannya Sebab kadang-kadang macam jenis ni orangnya, ada usahanya baru orang jenis ni, ada usahanya bangunnya orang jenis ni, betul tu orang macam macam ni dia penting ni. Nih dah, nih, dia. Pemilahan kita menjadi soleh. Apa dia kita miliki pun, tidak. Ia Apabila orang jumpa pada perkara dia berniat dan kedua kata imam masjid ini takbir jika diterima malaikat dengan lafaz Allahu Akbar ataupun Allahul Akbar ada dua lafaz dalam dalil ini yang pertama Allahu Akbar Ataupun dia yang kedua Tambah halif lam kajir. Allah Kulakbar Tuan-tuan Kalau kita buka semua hadis Nabi semua kata Bala sahabat Bila sahabat Bila sahabat Bila lima, bil. lima takbir Kamu takbir Macam mana cara takbir Semua sahabat Baka Sesemua mereka takbir Allah Kulakbar itu dalam sahabat Imam Malik Dalam bab ini Kata Imam Malik Sebagaimana Nabi yang takbir Sebegitulah kita takbir Allahu Akbar sahaja saja Tak boleh lebut kataan saya Imam Syafi'i kata Bolehlah kalau tambah dua huruf kat sini Sebab maksudnya tak berubah pun Jadi Syafi'i kata ada dua cara Abu Hanifah Abu Hanifah kata yang penting takbir Kenapa sebut Allahu Akbar? Yang tu contoh tadi Kalau kita nak tukar, apa macam perkataan lain ni? Al-Rakma' al-Akba' Abu'l-Ibar al-Akba' Atau al al-Akba' al Cuma dalam tukar ini kita kata yang paling kuat adalah apa yang pernah bila tukar dari Rasulullah? Allahu Akbar Okey? Yang tu ikut bahagian-bahagian dan jawab balik ni. Okay. Habis ingat, Allah SWT berdiri Allah Bukan sebab Bila perlu yeah. kuatkan tazbir Ketika solat jama'ah Imam kuatkan tazbir, makmum tak payah pada banyak, banyak yang kuatkan tazbir Nanti, kacau Allah SWT Imam perlu kuatkan tazbir ketika solat jama'ah Yang kedua, ketika solat sendirian Ini adalah bab yang orang memberi dua pandangan Cuma kata al-mawati dalam alham syafi'i Salat kejadian, perlahankan Yang ketiga Ketika ramai jama' Boleh sebahagian daripada mereka Memuatkan takbir Supaya orang di belakang dengar Bukan takbir Dia kuatkan suara Supaya orang di belakang dengar okay. Next Kalau tak tahu pasal Sebab ini tak ada bicar Kita letakkanlah Bawa orang sebab orang pasir pun pasal Cina tu kalau kita dah nak bersolat tu apa? Jadi skip cleanliness. Semua dalam ibadat fakih kalau tak tahu bahasa dia jadi keliru. Dia boleh fasih ke bahasa lain. Allah tak boleh. Salah sekali. Sebelum mula solat, itu adalah hak Kata Imam Syafie, imam mesti betulkan saf dahulu. Macam mana cara dia betulkan saf? Imam Al-Mawardi bagi contoh. Dia ucapkan istaw rahimakumullah tak atau imam tu Melayu, makmur Melayu Dia cakap dari ini juga ada tak harap Betul dan dan Kalau ada lubang dalam utam Imam boleh suruh dalam maksud dan penuhkan saham Tanggungjawab imam Sebelum mudahkan salat okay, Next <coughs> Caranya, <coughs> kata. Kata, Cara Ustaz kakak imam Ustaz kakak Imam bersyukur Angkat tayin Separat gila bau Angkat tayin Tidur di dalam mazhab syafi'i Dalam mazhab hadapi Angkat tangan Hujung jari sampai sering Hujung jari sampai sering Bagaimana pembelaan hadapi Ada sahabat Nampak nabi solat Angkat tangan barang barang. Ada sahabat Nampak nabi solat Mereka describe ke dalam kan Ketika tasbir, kata lima usap kain. Jadi karaoke, kita datang takin, datang takin, dua-dua hari sama eh. Semuanya di dalam lahat kasihan ni, para bawah. Okey, dalam lahat kasihan ni. Ketika niyo, kasi semua orang kong orang kaya, tak usah, katak tak katak-tik, katak lima, katak-tik, itu malahat kasihan ni. Dan katak-tik, katak Next. Ketika tasbir, kata lima usap kain. Jari kangan je rendahkan. Tak semestinya semua jari menghadapi jari. Bila dengan ketika sujud, Tuan, saya di mahu mahu hati. Sebab, sebab takbir memang terhadap tangan, terhadap jilat. Jadi tak semestinya semua jari menghadapi jari. Ketika sujud, tangan kita dan menghadapi Jadi jari semua jari. Jadi takbir, rendahkan sedikit jari. Walaupun suara agar jari lari daripada jilat. Tuan, jangan. Kalau subuh semua nak pilih jilat juga. Kepik yang dari tengah dia terakhir Biar Kalau orang sakit kanan, kita boleh tak ajak Kalau sakit tangan sebelah, buat kau Berdasarkan hadir kami Tidak ada kukuh, dia syait Raksu, Kalau aku suruh, buat satu benda Buat semangku boleh Tak boleh hentak sebelah tangan, angkat sebelah Tak boleh hentak dua-dua belah Tak boleh Jadi langsung Tak boleh angkat satu jari Jari tak boleh curah Angkat Tidak ada orang yang diangkat Betul Sebab ni pak kalau tak mampu Dia tak kena sayang orang Tak ada kemampuan Kemampuan orang berbeza Ada orang di atas ni Tidak ada di atas ni Tidak ada di atas ni Tidak ada di atas ni Tidak ada Jadi Kalau sebelah tak boleh Tak sebelah Kalau tak nak orang tak potong Di mahu berwati Sebab tak mana ni Orang tak akan muncul Kalau saya nak Tak nak potong Tak nak mana yang nak kat Tidak tak tahu Pergelangan tangan sampai ke bawah Contohnya, katakan tangan di tengah ni lah Ini tak dapat ke bawah. Tapi, untuk itu ada yang rokok Rokok, ini tak boleh nampak ke bawah Ini tak boleh nampak ke, di kan, ke bawah Sebab ketika, ketika, ketika, kalau tangan, ini sampai ke Rokok dia akan jadi ke Sebab Ketika tak sepul, kalau tangan-tangan Ini sampai ke bawah okay. Kata Imam Shafirin Dan dua-dua tangan ini diletakkan di bawah kan? Masa apa di bawah ada Slide ke sini tau Slide depan ni Ini adalah benda yang Nanti betulkan Apabila di rumah semua salah Letak kiri di ada kanan Nanti betul kan Tak boleh Kanan di atas kiri Bahkan saya tak agak Selanjutnya Dia letak sitok-sitok Kalau nanti Kanan-kanan Di kiri kanan kan? -kanan, kanan Bak tak boleh betul dia yang ada saya tak nak. Kan dah isi atas tadi. Al-Mawardi sebut hadis ni tapi saya tak pasti ada atau tak. Next. Tempat letak tangan. Di bawah dada. Kata Imam Abu Syauqi. Kenapa di bawah dada? maksud fali dirafika wal ha. kepada Tuhan kamu dan wal ha. Semenjak ya, datang empat nahan boleh cukup. Ayatulullah tadi mentafsirkan ayat ini. Sebab so, kepada Tuhan kamu dan juga letak tangan di bawah. Ada hadis, ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan atas di atas dada. Allah kat bawah orang-kata lebih tinggi dan kecewaan dia, maksudnya atas betul, atas dada daripada Abu Hurairah letakkan yang diorang imam itu ini Titi, dia sebutkan semua badan ini semua kita kata atas dada dan bawah dada selalu sama mereka bercerita tentang di mana dada bercerita. sebagian ulama' kata dada bawah dada tersepuk berkata dia Bahagian ulama kata dada sempat tanpa suamnya jantung. Jadi jantung bawah kata. Sebab kita kata padanan masyarakat dalam babi kuat. Bahkan kerajaan ulama dalam masyarakat ini. Mereka kaitkan dada dengan jantung. Sebab tu Kalau jumpa orang-orang, letak tangan di tangan hati. Belum diri ke bawah. Kita kata itu bukan masyarakat ini. Ulama kata syarakat ini tentang jantung. Kali. Malaiknya kalau dia mengalak-alak prostitutupi dengan dia, pilihan pilihan pilihan pilihan Semua yang penting jatuh, bawah setiap pilihan pilihan Sebahagian yang memakai pengisian pilihan Tujhiaalilladhi fataras sanaat walbuk hamif muslima, samaana min almushrikin. Ina qalati walzulik, wa mihayya, wa mamatilillahi rabbil alamin. La sharikalahu, wabilakau mirtu, waana awal almuslimin. Betul, ini yang mawardi lepas awal muslimin. Tapi dalam perangai perkataan yang mahu jumpai dalam aku, sendiri dia lebih suka wahana min almuslimin tidak lupa sebagaimana yang disebut oleh usul. Kat perkataan awal ni kata Imam Syafi'i yang terbaik adalah wa ana muslimin sebagaimana nabi sebut. Kemudian ada tambahan dalam mazhab Syafi'i. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa Dan terus dalam Ini yang disebut oleh Imam Mustafa. Kenapa orang berhenti setelah wa ana muslimin? Kebawahannya diusir, sebab kata Al Nawawi, bagi imam yang dia tak mau membukakan maklumnya, dia Dia boleh berhenti. Katakan, semua asalnya Imam kalau maklumnya dia ramai Dia baca panjang panjang tadi, dia boleh berhenti. Katakan, Cuma asalnya solat yang disebutkan oleh Imam Utsmani bacaan yang penuh. Kita kembali, imam kalau maklumnya apa ya? Dia baca penuh. Kita kembali, imam kalau maklumnya apa ya? Dia baca panjang memandangkan ada yang pilih kitab belayah refaq kita kita ni pada kitab asal yang ditulis di imam. Ini bukan, ini yang oleh Imam. Inibeza ini disepukkan oleh Imam Syafi'i. Press slide boleh next. Ini uh, akudsan jadi buat oleh Al-Waqidi di mana katanya bacaan di kitab sunnah dan juga kalau takut akan jadi panjang solat dia mesti setakat buat almilai muslimin kedua anak awal muslimin dan kita jadi yang dibuat kami nak tahu dia ya, kena apa nak tak apa kalau saya waktu dalam ini tak dia kemudian baca kita baca bacaan membina di fatarah subuh dan zohra alifatus lima wada'an almuslimin ila salati wa rusuli wa mahaya wa madzili rabbil dan syirikkanah itu itu mu'tamin muslim. Kemudian kata Imam Muska'id, selepas istita istia'ah minta perlindungan itu yang cukup istita isti isti kemudian aku berlindung dengan syaithanir rajim. Ustaz ulama bezakan pandangan bila nak kena baca istita. Dalam Quran disebutkan bahwa kalau baca Quran pastiabil Allah diminta syurga dan Bila kamu baca Quran, kita terlindung daripada pedang syaitan. Kata Abu Hurairah dalam sebuah ayat, bila baca Al-Qur'an, lepaskanlah syaitan. Panaya Abu Hurairah. Kata Imam Malik, bila baca sebelum al -Ihram. Sorry, Abdul, sebelum takbir untuk ekram. aku cuma sebelum takbir untuk ekram. Sebab tak mau bagi campur dengan bacaan solat. Kita kata dalam bab ini Pandangan Imam Al-Syafi'i Kuat dan terkepatan dalam beberapa hari lain Bila baca Al-Fatihah Sebelum mulakan fatihah, Allah Al-Fatihah Doa kita Kemudian Al-Fatihah okay, Ini, ini diantara cara baca yang disebutkan dalam kitab-kitab Bada'ab Syafi'i Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Kata Imam Moshyafir, A'udhu Zillah hanya dibaca pada rakanan pertama sahaja. Rakanan kedua tak baca. Sebab hal-hal ini, ya, rakanan kedua, kita tidak membatalkan bacaan sampai pertama sahaja. Allah suruh adalah Tuhan. Bila Allah membaca Tuhan, baca peninggungan. Kita peninggungan dari Allah. Lepas rekanan kedua, kita masih lagi dalam bacaan itu. Tidak terputus. Maka dalam Alhamdulillah, aku Zillah, rakanan tidak juga tak berbaca. Ada juga baca-baca dengan baca-baca. Jadi jangan kan. Bacaan Al-Qur'adul Dibaca dengan pelat. Dalam apa secara-cara. Tidak boleh baca-cara secara pelat. Berdasarkan perbuatan sahabat, perkataan sahabat, mereka tak dengar. Ini sebut dengan kuat. Ada sahabat kata Nabi Kediru al-Qur'adul Isillah. menggunakan Al-Qur'adul Alhamdulillah. Baca dia, Al-Qur'adul dan dalam bacaan syafi'i juga memilih lapas yang akan diucapkan oleh Rasulullah itu lebih baik daripada lapas-lapas lain. Walaupun lapas itu disebut dalam Al-Quran. Aku bilah hislamil adil mina syaitan abadi. Apa sih? Banyak digunakan. Tapi kata Imam syafi'i lebih baik mengikut lapas yang pernah digunakan oleh Rasulullah. Contohnya Aku bilah mina Next. selepas auz billah faham tak? baca nanti yang ni directly daripada buku mawati. Kita edit, kita tuliskan yang dekat. Jadi dia dekat tempat yang dekat. Lepas dia auz billah dia siapa melazim, mulakan al-fatihah dengan tartil. Dalam mazhab Syafi'i, al-fatihah wajib, tak boleh ganti dengan dua ayat. Siapa tak baca fatihah, apa jadi? batal solatnya. Mesti baca fatihah. Bila betul betul kita berikan rukun solat, cuma ada ada siapa yang tak begitu. Maka rukun solat yang kedua belas, saya sudah baca beberapa tak tak pakai semua. Intinya adalah tidak ada siapa yang tak begitu. Sebelum mula semua, dalam tahap seperti ini mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kata Imam Syafi'i, Bismillah adalah satu ayat daripada Surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sebab. Ada sebahagian sahabat. Mereka solat dikatakan pada surah. Mereka dengar jadi mula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ada sahabat pula kan, kan? kata waktu dia nak nak mulakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin baca pada anak takkan mengikut manhaj dia bismillah dibaca kuat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sebab apa sebab bismillah pada langkah satu ayat dalam fatihah tak ada bismillah apa jadi ikut manhaj Syafie batal solat kan? Betul Kalau Imam pada apa dia tak berjaya ke sini Kita nak ikut kepada yang yang kita cakap. Itu tak nak cakap. Dia menolaknya, kita menolaknya. Imam ucapkan Saini cakap, Walaupun niat dan berbeza. Dia niat nak main 2 orang kan. Kita main 2 Kita tahu nak main 2 orang kan. Dua 2 orang kan. Walaupun berbeza ni. Dia main asa main majat. Polangkan ke dalam mesin. Kita masuk. Kita masuk. Ketua katakan orang sama tak ada di musik. Kita mengatakan yang tak ada di sisi Dalam masa macam dua-dua orang sama Tak ada macam ni lah, terlihat dua orang sama Maka walaupun iman tak akan jadi sisi Kita akan jadi sisi lah, jadi musik, lah -tidak beri, takkan, sebab Tidak boleh jaskan sebab ni dalam bakmi berbeza lah, dengan lain Bak Fatimah kita pertama sekali, semua orang sepakat Fatimah 7 ayat ada hormat yang arah tujuan tapi ayatnya dia berapa yang tujuan yang pada itu ikut mazhab Syafi'i kata Imam Abu Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin kedua arrahmanirrahim tiga maliki yaumiddin empat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lima ihdinassiratal mustaqim nahsiratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihi waladhdallin itu Imam Malik lah. Imam Malik kata dak bila tak masuk. Jadi dia mulakan alhamdulillah bil al-rahman wa rahim, maliki yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, innaka taqallu sadiq, tarfa l-rida an hamta alayhi wa il-maqrud alayhi wa la talib. Maka tak ada apa-apa Malik macam ni. Okey, sama sekali mulalah al-fatimah binti Yoh, kemudian 6 ke 8, kita dah memasak Pilih komentar sendiri Di silap, tu masuk kan? Masuk ke dalam? Sebab apa masuk? Sebab dia dah datang ke dalam Ok, semua yang tak masuk? Silap Masuk, sebabkan semua orang Di silap masuk Nanti saya juga dapat Thank you. Memandangkan bisbilah itu alat buku ulama, khabar ilmu syarh, kerana imam syarh tiada orang kaya baca bisbilah. Tak ada orang kaya zaman dahulu, tiada orang. Jadi bila pada hari saya masih sekolah basit, tapi dengan dunia ini, ketiga ketiga di baca benda yang terlalu aje. Cuma sebab apa tuan itu ada suatu orang yang sih bahawa kata paling kurang Anda tak baca tak tahu. Jadi dia tak bolehlah. Dalam setengah pandangan mazhab Maliki juga dia kata kena majority pendapat dia suruhlah baik. Walaupun ramai yang beri ibtikad kepada yang kalau pandang. Okey setakat ni. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhi wajhi sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa Last kali. Apabila imam mengucapkan, Walauhazim. Apa dia kena buat? Kata imam khusus. Dia kena tinggikan suara dengan, Amin. Um, suara. Sebab apa tinggi-tinggi suara? Sebab yang ini, maklum gila kamu tak kenal. tadi, tak terlalu berlaku. dia baca doa apa apa. Ini kanak-kanak. Sama yang macam ada orang nak buat apa pun dia. Sebab kerana orang ini apa apa dia pilih dengan Di antara orang-orang ni kami. Kita bagi sini tak Dan bukan dibuat sembah. Sebab mereka kat dalam hak di dalam tempat apa doa di antara orang-orang dengan kami. Tak apa. Mereka pada nanti pada nanti buat di sana. Muhammad Syafi'i. Allahu akbar, Allahu akbar. Semua dia berdoa sama macam Tapi kalau dia tak apa kita sama-sama baca Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim. dia mesti babak, alhamdulillah. Malam yang aku nak cerita. Sebab ni cerita. Betul tak? Malaikat dikirim ke Nabi bila dia tambah ayat apa? Allah dan sebagainya berdua Ini adalah babi Selepas orang-orang yang berlaku Dia ditampak ke Tuhan Allah Mungkin boleh mengejarkan solat Sebab kita dan sebagainya Kita tak boleh mengutuk ketakahan sendiri Solat yang ada saskir, saskir dan sebagainya Saya punya yang membuat Banyak perkataan yang boleh Banyak perkataan yang boleh mengutuk Walau sekolah ni, apabila Amin, dalam bahagian ini, Imam dan makmum sama-sama berkata ke orang. Amin. Um, Mahfud, Amin, tak paham dengan Imam, sama dengan malaikat. Dan Amin Muslim dan kata-kata, semua dosa yang lepas. Jadi, makmum kena terlibat. Dia kata, oh, ay, kita pun terlibat. Amin. Kata-kata. Orang berbeza pandangan lah. Macam, ahli kata-kata Mahfud ni, uh, Amin, Mahfud, kata-kata bagi sahabat kami 12. Cuba kita praktik pada tadi dua kuat. Amin ya rab. Kalau terlupa baca amin nak buat Jangan tak ada kita makni memang tak lupa. Jadi duduk dalam dalam tak ingat. Siap. Surah. Kata Imam Syafi'i, selepas Al-Fatihah. Dia sunatkan betul kita baca apa sahaja maknanya dalam Al-Quran. Apa sahaja yang mudah daripada Tuan Imam pun orang-orang yang berlanjut dah kurang Kalau ia pun orang-orang yang berbahagia Orang-orang yang berbahagia Bagi itu kalau ia terbentuk, Orang-orang yang berbahagia Supaya yang berbahagia Jangan Dekat orang-orang yang berbahagia Alhamdulillah Allah Tidak-tidak Alhamdulillah, ini tidak tak, tak Tidak-tidak tidak Ayat itu berbahagia Ada makna Jangan kita buat Dari waktu buah, dari malam, telah-telah, telah berlaku Orang berlaku, kakir lah kakir, kakir yang faham bahasa anak-anak sayang Dia pasti buat dia, cuma-cuma pergi sumpah dan kenapa dia bersudu Banyak, kena kakir dia sempurna Baca apa kakir? Surah, ayat Tuan-tuan, ada pencarungan diri Kata kita ni bila belajar hati-hati Supaya kita jangan kakir macam kebuah maha Tapi dia tak berat-kakir, kebuah maha sahaja pun tak kita stop banyak kita Bagi apa terima macam apa-apa ni <tuh> kalau tak tahu masa harak tak tahu masa harak apa al-Quran tak boleh baca dengan waktu solatnya sebab Quran yang tulah apa kata ilmu dia tak boleh tak tahu baca nak kita boleh buat bacaan lain Allah Maha besar macam ini zikir masa sujud tak tahu bahasa Arab, kita boleh buat bahasa lain. Makasih semua. Tapi Al-Quran, tak boleh. Sebab bila masalah, bahagian penting. Kalau orang baru masuk Islam, kena. Aku masuk Islam, saya apa pun nak buat? Saya dah pulang, saya nak, nak apa? Dikian yang dapat buat, ikut Al-Fatihah, boleh ikut kan? bahasa lain. Kalau dia tak faham, Al-Fatihah mesti buat bahasa Arab. Mereka orang berkata, aku dah try dah hampai apa-apa dia, 45 kali. Tapi tak boleh ni buat suara. Mereka dia, memang ada orang tak dapat. Itu dah Kita yang pergi baca arah. Bahkan zaman Nabi. Ada orang yang dia tengah takhiti, dia maafkan apa yang, tapi, dia, orang, tapi tak sampai apa-apa dia. Mereka apa suruh dia, Allah. Ya, aku tak boleh nak apa-apa yang baca. buat apa, apa Nabi kata, kata dia baca doa. Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Beling lagi. Yes. Subhanallah walhamdulillah. Walla ilaha illallah. Wallahu akbar. Laa pula walla kuwa illa billah. Dengan. Yeah. Subhanallah walhamdulillah. Walla ilaha illallah. Wallahu akbar. Laa pula walla kuwa illa billah. Okay? Allahumma tu Dengan. bawah Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Allah Akbar La hawla wa la quwata illa billah Sahabat ikanlah diakti matimah Maksudnya apa? Ma maha suci Allah, segala pujian kepada Allah Tiada Tuhan melainkan Allah Dan juga Allah mahaf ta'ala Semua ke Allah sahabat Minta Ya Rasulullah Orang juga kata kan, kita baca Kati hari, orang minta ke Allah Puji Allah dan juga minta ke kita Tapi bacaan Nabi ajak ni Kuji Allah saja tak kebut minta ke dia lakukanlah tak berhati-hati. Lakan tuan kita sedikit. Maka lagi pun ajar. Allahummarhamni wa'afini wa'afini warzuki. Dan Allah yang lain. Ya Allah rahmatilah aku. wa Wa'afini afiakan aku. Wa'afini beri hidayah kepada aku. Dan juga warzuki. Bagi berhati-hati Kalau tak berhati-hati. Next. Lepas habis-hati dan surah. Bilang balik-bilang balik dan kita lupa Allah SWT Doa kita Al-Fatihah Bismillah al Surah Betul Rokok Kata Imam Jafi'i Rokok mesti serentak dengan kita turun Takbir serentak dengan turun Allah SWT Serentak Pergerakan kita serentak dengan takbir Yang kedua Bacaan takbir kita, Allahu Akbar, dipanjangkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya. Allahu Akbar, subhanahu wa barulia la'abim. Di sini kita tak berhenti, tak putus. Bila berhenti Allahu Akbar, sebentar, wa barulia la'abim. Jadi itu hikmah. Dipanjangkan. Ada hadis yang Allahu Akbar baru kita kita nak kita pada takbir takbir keluar dengan badan kita jadi jawab rokok dengan Allahu akbar panjangkan bacaan betul tak sebelum rukuk rukuk adalah takbir tangan diangkat sebagaimana dapat Di akbar angkat tangan ni okey begitu juga dengan apabila bangun daripada rokok buat dalam perkataan ti dalam hadir tadi dah dia tak layak. Oleh itu kita next. Ketika rokok apa yang kita kena buat? Pertama sekali, kedua-dua tangan di atas itu Dua tangan di atas itu Jangan rokok malas letak di atas muka. Jangan terlebih rajin letak di atas kaki. Atas itu, lutut semasa Yang kedua bila letak atas itu jadi jari tangan direnggakkan. Apabila tak perlu, tak nampak lagi, jawab baik-baik. Jari-jari tangan direnggakkan. Jari Bukan bapak. Lenggak. Yang ketiga. Belakang badan. Dan juga tengkuk. Diluruskan. Mungkin saya tak tahu. saya tengok tengkuk, saya tengok tengkuk. Diluruskan dan tengkuk. Erti yang, jangan angkat tengkuk jika. Jangan duduk jini. Duduk kadang tengok orang depan. Jangan angkat Dan juga jangan tunduk Sudah dalam hadis dan kita La usah tibu bila khat Pipi kamu jangan berpindah dalam orang Salam dengan tegak, kita salam dengan orang Jadi jangan kita salam dengan tunduk Rokok bukan jangan tengok jalan di sini, jalan jaki Tengok hapus itu macam-macam itu Masih, buku, budak, kitar gitu Rokok, sering, di mana kepala kita, di situ kita pandang Siku Diregakkan daripada Bahagian tepi badan Melokok Anjil itu Siku dikeluarkan Bukan terus Dikeluarkan suci Bukan bapak di dalam Tadi kita ingat Bapak orang-orang membuat Ada beberapa perbedaan Di macam ini pun Tapi yang Asalnya Siku dikeluarkan Next Bila rokok Kata, kalau mencapai meskip, Toma Al-Irah. Toma Al-Irah, ketika rokok, tumbuh dalam keadaan rokok, Dalam tempoh masa yang sekejap. Dia tak boleh rokok macam ni. Allah! Alhamdulillah. Dalam masa macam tak beresprin. Jadi, kita adalah hafif, bermain meski dalam, dalam salat. Rokok, tumbuh, bongong. Masa kita rokok buat apa? Kata Al-Immahu Syafiq, ketika rokok, bacalah Subh'ana Rabbiyal A'la Sekurang-kurangnya, dua kali Azim Subh'ana Rabbiyal Azim, kurang-kurangnya, dua kali Nak baca Subh'ana Rabbiyal Azim, wabihamdi ada adalah hadis Nak baca panjang Subh'ana Rabbiyal Azim, lima kali Tujuh kali, milan kali Sebelan kali, bulit terpulang Nombor jantik diikutkan dalam shafi Jadi beberapa kali ini boleh imam kebualan orang Ikut anak shafi'i, jenis imam macam baca Jangan di dalam khayar dan syafi'i orang lain Jadi jenis imam, suha'i shafi'i orang jantik Suha'i shafi'i orang jantik Suha'i shafi'i orang jantik Sebenarnya Jenis imam pun so'ah orang Baca'ilah syafi'i orang jantik Boleh baca'i nanti Kata imam al-shafi'i selepas daripada subhana rabbiyal azim disunatkan untuk baca doa ni Allahumma laka raka'tu Allahumma laka raka'tu wa aslamtu wa amantu wa anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa 'idami wa sha'ri wa wa wa mastakallat bihi qadami lillahi rabbil alamin Tulisan Arab kat dalam kota ni, dia tak berapa cantik Jadi saya ingat, cantik ...ada yang sampai pen kopi macam tu nanti dia tak dapat pen-trust, dia akan diletakkan ...kopi ni, jadi tu orang lah ...cuma saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat, ambil, pasti tu buat kuliah ni ...macam untuk buat segini, sama-sama tu lah ...tapi kalau nak buat tak, saya ingat tahu ...imu, tertibat ...cuma, ambil lah kuliah ni Tasbih, doa tasbih. Tapi kalau imam, dia tak payah baca doa. Saya yang aku campaini, bagi imam, cukup sekadar zikir. Thanks. Kalau masuk, imam pun beri salat. Allah Dia tengok baca salat. Habib, makniha. Dia beri salat. Imam itu, dia malat. Dia beri salat. Dia beri salat. Wal'ah. Illa al-insa lalafi khus. Illa al-insa lalafi khus. Baru kita masuk. Masuk-masuk. Allah SWT. Cukup, cukup Allah Bila jenis lalu-lalu-lalu salihat, berpawah-pawah salihah Dia buat buat awal, awal biasa, Allah Allah Apa kita nak buat? Dia cuba dengan ada otomatik waktu Hentikan dua perbataan kita, cuba dengan mereka Tempat katiha Allah, tak tempat katiha apa Cuba dengan mereka Kita masbuk mulit Walaupun tak macam katiha dalam Al-Azharajah Kalau Imam pernah berpok, kita langsung Apa kita nak buat? Masuk dalam sang Alhamdulillah Akhiru kami haram Kemudian Allah Berpok Kita sempat Apa yang berpok, Ketika imam kata-kata kari-akhir Kari-akhir, dia tak boleh masuk Dia tunggu nak buat 5-2 Itu ha' Ini pilihan juga Dalam tahap yang lain seorang tunggu dia kedua. 2 Tak boleh Imam kari-akhir, dia masuk buat 5-2 Ketika semua orang tertutup Yang dimana makan orang Nanti kata-kata semua orang putih Kisah, tak tunggu dia kedua. Masuk Orang kata-kata Imam pernah tidak masuk Dia nak tunggu 5 peri Dia, dia malas tak duduk Dia duduk Tak terlalu Tak terlalu Dia boleh Dia pun pergi ke Dia pun pergi ke bawah Dia pun pergi ke bawah Dia pun pergi ke bawah Dia pun pergi ke bawah Dia pun tak malas Malas dapat dia Imam pernah tahu Aku masuk ke yes. sini Bangun dari pada aku Bila aku nak berapa Aku Sambil usahkan Sayyid Allah Kami matahamilah Bangun. Hmm. Sami Allahu liman hamdahu. Duduk hmm. terus apa? Berangkat. Takbir. yang bergerak setiap. Sami Allahu liman hamdahu. Tak. Bangun dulu. Dah bangun? Hmm. Angkat tangan. Sami Allahu liman hamdahu. Lengkap berdiri sempurna. Rabbana lakal hamd mil as Wa wamil al-ardh wamil amma shi'ta wa Mashiyat min Sheikh. Rabbana lakal Ham, wahai Tuhanku, kepada Engkau lah segala pujian, Mil as Samawat, pujian yang setinggi, sepenuh langit, dan min al A'ad, dan sepenuh bumi, dan min al min Sheikh, dan sepenuh apa yang Engkau okay. hendak. Astaghfirullahu liman hamidah. Rabbana lakal Ham. Min al-kawawat, min al-aq wa, wa min al-wa-syiqta, min syiqta Next Dan Sebelum tu Tuan, sebelum tu Bila bangun daripada yang Iqidal wasik Ikut malhaf kata'i, bangun daripada rokok Yang ni, yang tinggal ni Dia akan menikmala kalau baca Al-Quran, Al-Quran semua al sebut dua benda Waswa'u, wasjudu Wasjudu, waska'u Rokok dan sujudlah sahabat. Sujud dan rokoklah sahabat. Quran tak sujud, tetapi tidak. Maknanya kalau nak Muhammad tadi, itu Quran sahaja. Dia akan ada di mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab Quran tak berikan. Tidak. Ada dalam hati. Maka di masyarakat, itu hujan yang akan kering. Kita kena menemukan hati. Sebab benda ni tak ada dalam Quran. Yang eh, tidak. rukun solat. Bila saya jemaah Kata Iman Syafi Iman ke dalam makmum Sama-sama ucap sami Allahumma beriman dan hamidah Kami Allah beriman bila surah, bila surah, dan hamidah Kami Allah hamidah Itu ucap kau kuat bagi Iman Sebab apa? Sebab dia ada ucap kat rambut Dia jadi ucapkan hati Dia ada orang-orang yang Kami Allah beriman dan hamidah Dengan hati Makmum berlaku Dia ingat dia rumput ma ini Makmum bersunggu ya, berjumpul Ucapkan makmum Imam, sami Allahumma hamdalah kuat supaya makmum tenang dan tahu urutan dia. Ya, problem. Saudari, raqbanatul hamd, imam dan makmum sama-sama baca dengan sama. Oke, okay. jelas tak? Oh, macam ha? Okay, Oke, kau. Baik, baik. Oke, problem kita okay, jemput orang lain. Jangan buat orang lain. Ini. Jangan <laughs> buat orang lain. Jangan buat Satu satu.